Azaroako geita bederatzi ditu gaurko honetan, osteguna da, eta hau berri albistegia albiste egia duzu, berri ratiaren, albiste emankizuna beti bezala gertuko informazioarekin hasieko dugu, gaurko kontakizuna, eta atzoko osoko bilkuraz itzeginen dizuegu. Udalean, ba, azaroko osoko bilkura egintzen, eta bi ardatz izan zituen bilkura honek. Alde batetik, gai ekonomikoak jorreatu ziren, besteak beste kontribuzioen tasen igoera euneko irukakotx bostean hau da IPCA edo bizitza igozen e, denaren e, portzentai berbera eta baneurri honek e, kontrako boz batzuk izan zituen UPNek eta PSN alderdienak hain zuzen ere baina alere aurrera egin zuen e, bestalde e, bi aldaketa a, a onartu ziren aurrekontuetan eta baita ordenantza fiskalak ere baina aipatu dugu bi ardatz izan zituela atzoko udal batzak, atzoko udal bilkurak eta bigarren ardatzori ba e, desjabetzen gaia izan zen hainbat mozio aurkeztu ziren gaiaren inguruan bata herri e, ekimenetik e, ba, aurkeztutakoa eta beste batzuk bat talde politikoek beraiek aurkeztutakoak finean eh, azkenean ba horiek batean E, ba, fusionatu edo batu egin zituzten eta horrek ba, onarpena lortu zuen gainera hau batez. E, beste hiru mozio ere aurkeztu ziren ek aurkeztu zituen hirurak lehenbizikoa osasun bidearen kalitatearen inguruan horrek e, ba, aldeko botoak jaso zituen alderdi guzienak batenak izan ezik UPNrenak izan ezik. Beste mozio bat e, e, IESaren nazioarteko egon gunaren karira eta azkena ba, epail, epaiketa tasen edo tasa judizialen igoeraren kontra e, azken bi e, mozio IESarena e, eta tasa judizialenak hau batez onartu egin ziren Eta gaurko itzorduei erreparatuz Nafarroako erre konkista izanen da izpide gaur arreatxaldeko zazpietatik aurrera kulturgunean Nafarroa bizirik elkarteak eta berrio berriozarko udalak biak ekitaldia entolatu dituzte, datu historikoen bidez gara hartako Nafarren bizimodua eta sentimendua ezagutzeko aukera emanen dizkigutenak et lehenik eta behin maingurua eginen dute gaur mila bosteundamabiko Nafarroako konkistak berriozaren izan eraginaren inguruan Ma inguru horretan, Carmelo Urrea eta Javier Ilundainek parte hartuko dute, esan bezala arretxaleko zazpietatik aurrera kulturgunean, gainera ba, aurkikuntza berri baten e, berri emanen digute, izan ere e, ba, dokumentu historiko batzuk aurkitu omen dira, edo azaleratu omen dira berriki, eta hoiek frogatzen dute, garai hartako nafarroako errege legitimoa labret, e, labrit edo al Bret E. Txekoa izan zela inzuzen ere Ezpeletako jaure gian entzun dezagun Carmelo Urra. Bueno, pues en ese palacio vivía don Juan de Ezpeleta, ese agramontes que dicho hace un momento. Y eh, el rey de Navarra, en su intento de reconquista en 1512, cuando intentó reconquistar Pamplona y la sitió y la acercó ayudado por el ejército francés, digo que el rey Navarra legítimo. En ese momento, cuando ella vio que no pudo, tuvo que retirarse y se retiró de la parte sur del río Arga, o sea, de Gazolaz y, y Santa Eulalia, un monasterio que había ahí hacia la Taconera, se retiró hacia el norte, y en Berriozar es donde estuvo solamente tres días. En ese palacio, pues los documentos exactamente no dicen que estuvo en ese palacio, pero claro, si don Juan le acompañó en todo ese tiempo, se piensa que estuvo ahí en ese palacio. Ezan bezala beraz, gaur agriatxaldean izanen da mainguru interesgarri hori, agriatxaldeko zazpietatik aurrera kulturgunean, eta bestalde larun bat honetan ezkabako gazteluaren oroitarria inauguratuko dute goizeko amarrretan, eta, hain zuzen, ez peletako jaure ere plaka bat jarriko dute eguerdiko amabietan. Bi ekitaldi hoietan parte hartzeko itzorduan goizeko bederatziak laur den gutxitan jarri dute lantzelu frontoian. Datozen egunetako itzorduekin jarra ituz, Merkatarien elkarteak igande honetarako antolatu duen ekimen bat izanen dugu izpide, El Mundo de los Muñekos izeneko ikuskizuna eskainiko dute, eta horrez gainera palazoak eta aurra bestiak ere izanen direa e, neskamutilen goza garri. Arria txaldeko seietan izanen da, esan bezala, e, igande honetan entzunareto berrian. Bukatzeko gogoratu amaitzear dela euskara ikasteko bekak eskatzeko epea azaroaren hogeita rara arte, beraz biara arte Zabalik egonenda euskara ikasteko bekak eskatzeko epea eskaera egiteko agiriak auzo bulegora eraman behar dituzu, hostira e, arte biara arte goizeko 8etatik ordu 2etara honetan beka eskatua izanen dute Berrio Zarrien Herrioldatutako pertsonek baita autonomoek eta egoitza soziala Berrio Zarrien duten mikroenpresetan lan egiten duten langile Ekeren argibide gehiiagon berriozar puntu esu udaloek webgunean duzue. Eta orain gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da eta egunkariai errepasoa eginen diegu, beti bezala Euskara utxean argitaratzen den egunkari bakarrearekin hasiko dugun gure errepasotxoa berria egunkariarekin eta Nafarroana begira jartzen da berria bere lerreburun agusian Doneztebeko gertaerak kalera eramandu jendea irunean e, Donezteben bere buruaz beste egindako berroita emeretzi urteko gizon titular hau etxetik kalera atzera zihoa zen gizona izant zen hain zuzen ere Eta beste titular batzuk badakartza berriak Nafarroan buruko osasunaren esparruan egon den e, baliabide defizitaren inguruan elkarrizketa egin diote Victor Peralta buruko osasuneko zuzendariari eta huse da titularra, ansietatearekin eta depresioarekin lotutako arazoak dira nagusi. Bestelako lerroburuen artean huse pertsona batil datuteran etxean piztutako sute baten ondorioz eta bukatzeko berriak ambulantzien inguruko erreportajea dakar, e, ondoko lerro buruarekin, hanbu iberikaren esku gerata daitezke kezkaz daude dia eta gurutze gorria. Diario de Noticiasekin ja iraituko dugu eta haue da ba, baita ere noticias egunkarian ke akaleratzen duen lerriburu nagusia etxe kaleratze prozesu batean murgilduta zegoen 49 urteko gizon batek bere buruaz beste egin du Donostebenen hori letra larritan idatzita Baina, hain zuzen, ba gai horren inguruan baditun beste lerroburu txikiagoak ere Iruñeak desiabetzen geldiaraztea eta etxe bizitza duin bat edukitzeko eskubidea eskatu du. Beste kontuen artean, funtzionarioen auzia aipagatu diario de notiziasek foru gobernuak funtzionarioen lanaldia luzatzen segitzea inpotsatu du. Eta bukatzeko, e, guraldi Petralonen inguruan mintzo zaigu diario de noticiasak, el trafico amostuduna farroan, alerta laranja mantenduko da. Gara egunkaria hartuko dugu orain, eta honek ba, ere Don Estebeko gizonaren eriotza du bere lerroburu nagusian. Langabeziak eta etxe kaleratzeak beste suizidio bat eragindute Don Esteben. Beste kontuen artean atarrabia du izpide UPN bakarrik gelditu da berriz ere atarrabiako alkatea gaitzesten. Eta e, beste kontu bat azpiegituren ingurukoa, aht proiektuak Nafarroako Universitua. Unibertsitate publikoak finantzaketarrek gabe utzi duela salatu dute gose parte hartzen ari direnek. Bukatzeko, ekonomia kontuak nabarmentzen ditugarak Nafarroako kutxako presidente Asiain izanen dela konfirmatu dute eta Sarria presidente orde. Tira eta e, Kirolen sintonia sartu duzaigun harren, e, ez dugu Kirol albisterik aipatuko gure e, egunkarien irakurketarekin jairreituko dugu, batkarra bat falta zaigulako diario de Navarra hain zuzen ere, eta onakoa Navar mentzen du kordo berri paperak. Nafarroa osoa alertan dago, aizearen gatik, eta lareun metrotik gora elurra egin dezakelako. Bestelako kontuen artean eta ba, letra molde handitan ere, hauxe prozesioa meza eta kontzertu bat San Saturninoren omenez ostegun honetan Iruinean eta Iruinean geldituz hauxe Iruineko gabonetako argiak ostegun honetan piztuko dira. Bada hiru titular horiek baino letra txikiagotan eta askoz ere berago, e, lerroburu hau, bere buruaz beste egindu gizon batek donesteven etxe kaleratze prozesu batean zegoela. Ira ba, gure eskualdeko egunkariak irakurri ostean eguraldiari buruzko informazioa emateko ordua iritsi zaigu. Hortzada nagusi berrioza irren baita nafarroa osoan ere gaurko bat eta zazpi gradu harteko temperaturak espero dira eta une honetan gure termometroak markatzen du lau graduko temperatura besterik ez dugula, egun osoan zehar badirudi alaxe mantenduko dela Merkurioa, e, naiz eta arriatxalde partean, ozken orduetan oztu eginen duen, e, zeruari dago kione, zerua estalita mantenduko da egun osoan zehar eta euria egin lezakegoi izaldean egin duen bezalaxe. Ira ba, hause izan da, dena gaurko albiste giari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu orduoro interneten eguzkiplaza.neten.